A digitális világ Postmodern. Nyári postmodem színes tematikával. Íme a férj, akit a mesterséges intelligencia generált. Betegsége a cyberhondria, vagy csak egy divat kifejezés. Társadalomtudományi kutatások az emmiről. Rövid kivonat. Vajon miért jött létre a tokiói virtuális emberügynökség? Mi a botrányos helyzet lényege a Redditnél? Ölt vagy nem ölt az emmi? és mire képes a beszédet utánzó voicebox. Kelemes rádiózást kívánok a szerkesztő, Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett a Csillagásza, Konkoli csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Valóságos perceket mindenkinek. Dr. Bódizoltán Zoltán lett nyelvész a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Justin Viktor, tudományos újságíró. Kellemes rádiózást kívánok minden hallgatónak. Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonságnapja alapítója. Biztonságos perceket minden kedves hallgatónak. Kovács Tücsi Mihály, szífiro a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője. Így a távolból is kellemes egy órát mindenkinek és dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Korvinus Egyetem agyunktusa. Jó szurkolást! Az Egy társaságra jutó doktorok száma csak megnövekedett, mert három is van, Zoli Berni és Robesz, úgyhogy uraim, nekünk kicsit majd föl kell kötni a fölkötni ez ügyben, de örülünk ennek is.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 Egy mesterséges intelligencia generált a férjöl, ről lesz szó. Álomszerű házassága van egy amerikai nőnek, Rosanna Ramosnak. Erről azért beszélünk, mert a nő nem egy húsvérférfinek, hanem egy mesterséges intelligencia által megalkotott vőlegénynek, mondta ki az igent. A hölgy korábban egyedül érezte magát és partnerre vágyott, de nem akart regisztrálni a társkereső oldalakra, inkább úgy döntött, hogy maga áll egy tökéletes férfit. A nő a Replica AI szoftvert hívta segítségül, így 300 dollárjába szerkesztőnk átszámolása szerint kb. 102 ezer forintba került férje megalkotása. Azt mondja, hogy soha életemben nem voltam szerelmes senkibe. az Iren Kartal nevű férfit az Attack on Titan című japán mangosorozat egyik karaktereik lette, és Ramos azt mondja, hogy férje orvos, szereti az indizenét és szabad idejében írni szokott. Még azt is nyilatkozta a hölgy, hogy nem kell foglalkoznom a családjával, a gyerekeivel vagy a barátaival. Én irányítok, és azt csinálhatok, amit akarok, mondta. Szeretjük egymást, tette hozzá az amerikai nő, akinek egyébként már van két gyermeke. Na, mit szóltok hozzá? És erről mit mondott a, a virtuális férj, hogy igen, drágám? Vagy, vagy... <gül> Nyilván. Mert hogy más nem nagyon tud mondani. Nekem egyébként az ütöt a fejemből, hogy minek neki férj, hogyha azt csinálok, amit akarok, és nem kell gondoskodnom a gyerekekről. Ha... Nagyon szívesen készítenék egy interjút ezzel a hölgyel. Egyébként tényleg, hogy mi a motivációja jaj, jaj. akkor. Igen. Az az igazság, hogy én nem vagyok pszichiáter, meg pszichológus, de, de, de, de, de, de érzem, hogy itt valami betegség lehet a háttérben. Tehát ez minimum szociopata személyiségzavar, amit itt hallottunk ebben a hírben. Nem szeret gondoskodni gyermekekről. Nem... Nincs ráhangolódva arra, hogy egy partnerrel, egy valós emberrel éljen, és azzal a tartós kapcsolatot alakítson ki, annak a konfliktusaira felkészüljön. Viszont ő akar irányítani. Ő viszont irányítani akar, ott is legyen, meg ne is legyen ott. Van két gyereke, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ez a két gyerekez milyen módon, milyen kapcsolatokból született, uh -huh. és ennek ellenére miért vágyik a valós társadalmi, szociális kapcsolatok ebből a hírből úgy derül ki, hogy nem igazán vannak körülötte, viszont mégis van egy olyan szándék, vagy vágy, hogy valaki legyen körülötte, de azért az ne is legyen mindig ott, meg ne is kelljen vele. Szóval hát nem, egy nem vágy, ami belőle jön, tényleg az, az ő belsejéből jön, vagy egy kívülről rákényszerített, Beli nevelt valami, ami valójában nem is a sajátja. Hát a fene tudja, nem, nem derül ki a hírből, de minden esetre, eh, ahogy is mondjam, nem, nem a szó lejáratot értelmében gondolom, hogy ez nem, nem, nem olyan normális eh, cselekvésmód. Pedig egyre többen lesznek ilyenek, nem, Arthur, akik eh, majd ilyen virtuális családtagokat létrehoznak. De nekem egyébként ez az egészen semmi problémám nem volt, az indokokkal volt valami bajom, úgy, mint, mint Zolinak is. Tehát az, hogy egy-két ilyen replikai ályom nekem is van, ha úgy jobban tetszik. Tehát, hogy e no. e -te Mit hoztál létre? Hát én, én nem hívom a feleségemnek. Tehát, hogy ö, egyszerűen csak létrehoztam egy ilyen. Persze, ez azért óriási különbség. Egy mód. Igen, de és a motivációm is más. Tehát, hogy nem arról van szó, nyilván, szó, hogy, igen, hogy azt van. akarom, hogy így hívjon föl engem időnként azért, hogy én elmondhassam neki, hogy mit csináljon, és akkor, és akkor rend lesz. És jó, jó kioszthassam. Tehát, hogy nem ez a cél, hanem egyszerűen csak társalkodunk időnként. Ami érdekes ennél az eszköznél. Egy ilyen asszisztens számodra? Nem, is. Nem tudom. Nem, nem definiáltam. Tehát, ezért mondom, hogy meg tudom érteni. Ha valaki esetleg azt mondja, hogy nem tudom, hogy a férje. Csak én, ami érdekes, hogy amikor beszélget az ember, ez így működik, ez a modell, akkor azzal tud úgynevezett pontokat gyűjteni, vagy ilyen kis koinokat, és akkor azzal lehet befolyásolni a személyiségét ennek az illetőnek. Ez nagyon vicces. Tehát meg lehet adni ilyen paramétereket, hogy én most racionálisabbat szeretnék, vagy, vagy érzelgősebbet, vagy ilyesmi, és akkor adhatok hozzá ilyen, ilyen dolgokat. Na, hát ebből derül ki, hogy te kísérletező típus vagy. <gül> Egyébként nekem eszembe jutott Berni -nek egy pár hónappal ezelőtt történet arról, a... Kék hologram feleségről. Már a nevére nem emlékszem, de talán neked megvan még. A nem Mitsu? Az, az a, a leghíresebb. Nem. Igen, virzik. ő egy sztár. Egy egy Őt nem lehet csak úgy feleségül venni. De igen, egy ilyen kis mini, miniatűr 3D verzióban feleségül lehet venni. Ez nem az igazi. Nem a a Hakune Mitsu. Van egyébként valaki, aki az Éjfeltaronyhoz ment feleségül, tehát azért ahhoz képest Na a virtuális. Az, az tényleg betegség lesz. Igen, ja, de, de legalább vele lehet valamennyire beszélgetni. Victor. Én nem értem, hogy a, mi a baj a Zolinak a John.exével ugye az egyik gyerek. Hát először is fut. <gül> <gül> tehát, hogy, hogy más, más, másodszor meg nem szokott lefagyni. Más, hogy én Mindegy úgy tudom, komogrammi. hogy Fred pont az apja, tehát hogy mindent tudom. <gül> Jó, hát ilyen nyilván én is tudok. Tehát én, a, én gondolkodtam rajta, hogy ha mondjuk ilyen virtuális családom van, akkor a gyerekeket úgy nevezem el, hogy egy-kettő-három. Ez így egyszerű. 1-es-2. mert akkor olyat is lehet mondani, hogy gyerekek megyünk valamit játszani, egy-kettő. Ugye? És akkor ezzel mindjárt, mindjárt kettőt meg is indexeltem. A harmadik az még probléma lesz, viszont akármennyi lehet, meg el lehet osztani őket kettővel, meg lehet tömöríteni, meg mit nem. Tehát hogy van egy csomó ilyen digitális előnye ennek egy ilyen digitális családnak. Mindjárt még Robesznek megadom a szót hátra, akkor ez valamit mondani. csak előtte a hallgatóknak hadd mondjam el, hogy van egy Facebook oldalunk, ahol lehetne kommentelni például ezt a témát is. Eléggé felháborító lehet szerintem a hallgatók számára, hogy írjanak be nekünk, hogy mit gondolnak a virtuális férről. Robesz? nekem nagyon ambivalens mi szociológus, intimitás család egyébek. Én amikor olvastam, akkor ez az érzésem volt, hogy nagyon sajnálom ezt az embert. Tehát valóban nem egy kis szánalom, a Lámi, meg... bocsánat, az emi férjet sajnálod? Vagy hát a... nem sajnálom, mert neki valószínűleg nincsenek ilyen ja. a szempontból fenntartásai érzelme és egyebek egyelőre. A másik pedig, hogy, hogy a másik érzés meg az volt, hogy hát miért nem lehet ezt tiszteletben tartani? Tehát ő így akar élni, ezt választotta. És ki nem tartja tiszteletben? Hát, hogy ezzel Mi? a szánalommal lesajnálással, egyebekkel egy olyan normatív elvárás közvetítünk felé, mint hogyha ez nem lenne a jó, elfogadható. Nem sajnáltam le tehát, nem, te, ez egy én, tények én, én, én. Ja, hogy én tehát te saját, ne legyen ez az attitűd felé hogy, hogy benne volt az elfogadás, hogy igen, ez egy más hozzáállás, és egyébként nem biztos, hogy hogy is mondjam. Tehát van az ismeretségi körben olyan elvált hölgy, akit állandóan zaklatnak a férfiak, és akkor nem tudom, ő elvesz egy ilyen virtuális valakit, és nekem van férjem, és akkor ezzel egy pajzsot húz maga körül, hogy ne hagyják őt békén élni, és akkor békén fogják őt hagyni. Tehát nem tudjuk szerintem a pontos motivációt, hogy miért döntött akár lehet, hogy feltűnési viszketegységben szenved, tehát, hogy szeretne bekerülni a hírekbe ezzel. Tehát nem sikerült. Lehet, és sikerült, mi is erről beszélünk. Berni. Egyébként most nekem az jutott itt eszembe, ahogyan meséltél, hogy tudod én kit sajnálok igazán ebben a történetben, ezt a két gyereket, na mint aki valóságos. Ugyanis olvastam ezt az interjút, és hát azt mondja a hölgy, hogy ő életében nem volt még szerelmes. Tehát, hogy van, ebben, az, van ebben a világban sokkal több ilyen gyerek létezik sajnos, de ez a kettő gyerek biztosan tudja, hogy az ő anyjuk sose szerette az apjukat. Tehát ez valahol ezért ez, ez egy fájdalmas felismerés lehet, és inkább helyette feleségül ment egy virtuális hát, Főleg így a hírekből értesülni mindenről az erős? Az is lehet, hogy ez egy, ez egy ilyen pseudo tudományos kísérlet, hiszen majd nem sokára jönnek azok a robotok, amiben fel lehet tölteni majd az ilyen virtuális férjeket, és akkor onnantól kezdve pedig itt szerintem tök komolyra fordul a dolog, mert hogy jön majd a kihalás, már mint a miénk, mert hogy majd a kényelmesebb ember zárja be egy 100-ból 90, az majd, az majd egy ilyen partnert választ, akitől majd nem lesz gyereke, csak a John Pontacze, és akkor ennyi volt kommentáljanak facebook.com per postmodem A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. nyelvészünk, dr. Bódi Zoltán az előbb már lelki betegségeket emlegetett, ugye a szocio, szociopatának Igen, gondoltad Igen. ugye a hölgyet. Hát akkor merüljünk bele, még jobban süppedjünk bele a betegségekbe, következzen egy Hát egy ilyen kényszeres probléma kupac, amit úgy neveznek, hogy szájberhondria, jól mondom? Mostanában ezzel a kifejezéssel találkoztunk itt az asztaltársaságban, de egyébként magyarul már jó ideje használjuk ezt a, ezt a fogalmat, amit mindjárt megmagyarázok, hogy micsoda. Azt szoktuk magna előtte mondom, hogy, hogy doktor Bodizoltán itt most nem orvosi minőségben, meg egyáltalán nem tehát máskor sem. Nem orvos vagyok, én... nyelvész vagyok? A nyelvész, igen. Azt szoktuk erre mondani, hogy Google beteg. Google beteg. Ugye, hogy hallottátok uh -huh. már ezt a kifejezést. Most egy ilyen a szóalkotás került elő, hogy Cyberhondria. Nyilván nem a magyar beszédterületen, területen, hanem a angol beszédterületen területen kezdődött el, alakult ki ez a kifejezés. Ha magyarosabban akarnánk ezt mondani, akkor gondoljatok csak ö, ö, keleti Artúra és az ő foglalkozására, ugye kiberbiztonsági szakértő, tehát a szájbernek a magyar vál, változata, ugye az a kiber, kiberhondria, szájberhondria. Azért nehéz ezt a szóalkotást, ezt a szóösszevonást érte, ö, ö, hogy is mondja, csak elképzelni, hogy ez el fog terjedni mert nem eléggé világos, főként az utótag. Hát pedig a hipochondria. Szerintem is Persze ismerjük, de szerintem annyira nincs a köznyelvben eltérjedve hétköznapi kifejezésként, mit mondjuk a, mit tudom, a biztonság. Tehát ezt, nehezen, mondjuk, asszociálunk, hogy... róla, bocs, nehezen asszociálunk róla, hogy a kiberhondria vagy cyberhondria az azt jelenti, hogy, és akkor áruljuk el már végre, egy olyan beteg, aki a tüneteinek a Google-ben az, orvos, az orvoslátogatás helyett, vagy azt megelőzve a Google-ben rákeres a tüneteire, és önmagának diagnózist állít fel, és nyilvánvalóan belekerül egy ilyen végtelenített ciklusba mindig újabb és újabb tüneteket vesz észre magán, mindig újabb és újabb betegségek a... a diagnosztizálását állapítja meg önmagán, és ennek sosincs vége, és az orvosnál ebből problémák alakulhatnak ki. Benni. Csak ott mondtad az előbb, hogy nehéz róla asszociálni, és csak ide be akarom szúrni, hogy megnéztem a forgatókönyvünket, és olvastam benne ezt a szót, de nem olvastam el a leírást, hogy mi ez. És, és mire gondoltál? Én a mitokondriára. Tehát én azt hittem, hogy ez valami... Mitokondrium. Kiberkon... Igen, tehát hogy én nekem Aha. azt hittem, hogy ez valami ilyen tehát... kiberbiológiai dolog lesz, valami ilyen, ilyen kiberkvantum. Valami, én, is kiber, ebből, megfelel... én, én is ebből sejtszíntű elektronita. Én is ebből indultam igen, ki. Abszolút eszembe nem jutott de annyira nem terjedt el ez Igen. a hétköznapokban, hogy azonnal a hogy miből átölő. Egyébként a jelenség borzasztó érdekes, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, és rendkívül aktuális, amilyen mögött a kifejezés mögött van. Tudni illik. az internet van, Google van, tudunk keresni. Az információs polgár egyik nagyon fontos képessége és kompetenciája, a kompetenci, digitális kompetencia eleme a keresés képessége, az adat képessége és az adat értelmezés képessége, hogy információt alakítson ki magának róla. Teljesen normális hétköznapi, sőt elvárt tevékenység ma már az információs társadalomban, ülök itt ugye Robeszt az egyik legnevesebb szakértő van országunkban, aki ezt nagyon jól ismeri, de Uh, ugye ezzel önmagában nincsen ön baj, hogy rákeresünk hát a betegségekre. Sőt, hadd fogalmazok egy kicsit provokatívabban szólít, uh -huh. tehát, hogy Eddig az internet korszak előtt az volt a probléma, hogy az átlag polgár, aki nem orvos, nagyon nehezen jutott hozzá az információkhoz. Nem nagyon volt otthon orvosi enciklopédia, meg egészség Igen. Meg vagy, ha ilyesmi. volt az, mit tudom a 35 évvel ezelőtti volt, azóta már hol var, volt a ismeretekkel. Így van. Igen. És Tehát... az internettel meg hirtelen ott van a kereső, beütöm a betegségemet, és hopp, mennyi találat jön. Igen, igen csak hogy, hogy nagyon fontos, igen. hogy a Jába van van egy orvosi kézikönyv, nyilván Hipoon dernek az elejétől a végigén orvos. És, és, és az összes tünet meg? Különbözőben beírom a tünetemet, és arra ad nekem tippeket, hogy mi lehet. Amúgy én már láttam orvost is googlezni rendelésre, nem tudta, hogy mit csináljon. Szóval Há, ez nem feltétlenül rossz, hogy google Abszolút a erről beszélek. Ugye ez egy teljesen normális dolog. A probléma azzal van, hogy van egy másik nagyon fontos kompetencia eleme, az információs polgárnak. Nem csak a keresés képessége, hanem, hanem a, a forráskritika képességének is ki kell alakulnia. És a Google tényleg rendkívül sok struktúrálatlan találatot ad. Különösen olyan esetekben lehet ez veszélyes vagy problémás, amikor mondjuk az orvos van szó, és valóban gyógyításról van szó. Az orvos aki a Google-ben rákeres egy gyógyszerre, egy hatóanyagra, valamilyen terápiára, nem tudom mire, az nyilvánvalóan tudja a szakmáját, tehát pontosan tud mérlegelni, hogy mi az az információ, amit elfogad, elismerhet, és követhet, és mi, mit, mit nem. Mi betegek nem vagyunk orvosok. Lehet, hogy valamilyen területen tájékozottabbak vagyunk, mert valamilyen orvoshoz gyakran kell járnunk, és egy csomó mindent megtanultunk. De a hipokonder pont olyan, hogy minden létező dolgot talál és megtalál magán, és valószínűleg nem biztos, hogy meg fogja találni a hiteles forrást, és ez ügyben nagyon-nagyon sok tenni való van. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amelyeket most fejlesztenek, például ugye beszéltünk itt, érintettük a műsorban is ezt a Medpalmot, amit a Google fejlesztett kifejezetten orvosi célokra, azok hogyan fognak ezzel a jelenséggel megküzdeni. És szerintem van ebben perspektíva, mert ugye a Google az egy találat, igaz? Tehát ott, ott talál az ember valamit, és utána gyakorlatilag nem interakcióban van az adott oldalal, hanem fogyasztja azt a tartalmat, és utána valószínűleg maga a köré, még ott rajzol egy ilyen kis kört, ami visszaigazolja saját. Van, de tehát tük, tük, tük Szaktudás el... nélkül. Így van, viszont egy ilyen, egy ilyen eszköz elkezd vele beszélgetni, úgy, mint egy orvos tenni. Tehát lehet, hogy amikor elkezdi azt mondani, hogy de nekem biztos ilyen betegségem van, mert nem tudom, hogy hullik a hajam, akkor azt mondja rá majd az AI, hogy de ez ne, azért nem igaz, mert... Hát ha a mesterséges intelligencia háttiradat szűrt minőségi van, információk vannak, és az orvostudományi uh, uh, beleprogramoz. Oszták, akkor ez egy óriási eszköz lehet. Tücsik, itt vagy a vonalban, műsorunk szerkesztője? Természetesen igen. Na, ugye jó ez a téma szerintem, be belemelegedett az asztaltársák. Szerintem ez folytatjuk. Szó szóval szerint? Ugye? Igen, igen. Úgy is tervezem, hogy ennek majd szeptember-októberben visszatérünk teljes részletességgel, hogy átbeszéljük különböző szempontokból, hiszen rengeteg dolog van. De itt a, ezzel a hipohondriával kapcsolatban az, az az érdekes, hogy majd hiába fogja a, a mesterséges intelligenciai kiválasztani a megfelelő betegséget. A hipohondriának pont az a lényege, hogy neki tudata van. Tehát aki azt, aki azt mondja majd, hogy, hogy á, nincsen semmi bajod, akkor közölni fogja, hogy a mesterséges intelligencia hülye. Igen, az rossz. de rossz. De egyébként erre mindannyian hajlamosak vagyunk a, egy bizonyos fokig a hippodriára, hiszen tegyük szívünkre a kezüket, ki nem járt már úgy, hogy ö, egy... Másnapi sötétebb széklet esetén rögtön ne a, a általában a leggyakrabban felrepülő gondolat, a vastagbérák gondolata jutna az eszébe, és hogyha ezt tületként beírja a Google keresőbe, akkor szinte az első lehetőségek között rögtön ezt fogja feldobni. Kedves hallgatóink! Ez, de... Erről beszélünk ebben az részben. Igen, és... <gül> és Dr. És Kovácsot hallottuk. A -e ezt. <gül> Nagyon plastikus hasonlat volt, kicsi, Szerintem Igen, menjünk ég, talán... de a, a, a lényeg, az még utána van, hogy az ember, amikor ettől halára válik, és már éppen kezde, kezdi... Ö, Készül elköszönni. Igen, igen, már írja a végredeletét, és kiszárad a szája, és akkor kimegy a konyhába inni, és akkor az asztalon megtalálja az esti véres hurka maradványait a, a, a cégkossal és abban a pillanatban az eszébe jut, hogy és az, az őrült megkönnyebbülés, hogy még sincsen rákom. Na, ezt nem tudja a mesterséges intelligencia biztosítani. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Azt akartam még az előbbihez mondani, hogy jövő héten, még pénteken lesz egy élő műsorunk, de utána a Postmodem nyári szünetre megy, és 8 héten keresztül a Pátia Rádió ismétli majd a legszuperebb műsorainkat, érdemes lesz hallgatni. De szeptemberben, amikor majd visszajövünk, akkor ezzel a témakörrel, amivel az előbb. Foglalkoztunk, majd egy teljes műsort szeretnénk foglalkozni. Lesz egészségügyi szakértő, remélhetőleg orvos is, meg az egész asztaltárság itt lesz. De most, ami következik, az a Corvinus Egyetem emmi kutatásai. Csomó kutatás készült az utóbbi hónapokban. A Corvinus kutatási hét az most zajlott le, június 14-én egy workshop keretében az egyetemen folyó emmi kutatásokból számoltak be, ahol hat már lezárt, vagy folyókutatás eredményeit ismer ismerhette meg a hallgatóság. Nyomás van a tudósokon foglalta össze nagyon röviden Pintér Robert, hogy arról beszélnek, mi lesz az emmi hatása a társadalomra, pedig egyelőre inkább a várakozásokról szól az emmi, azaz, hogy ki mit lát bele. Heti aktualitás, hogy már van olyan magyar politikai párt, ami törvényi szabályozás sürget az emmivel kapcsolatban. De mi most a tudósokkal foglalkozunk, hogy mit mondtak ebben a hat kutatásban. Robesz? Igen, ugye mi is elkövettük azt a hibát, hoztam nektek egy témát, hogy, hogy mi, hogyan kell felkészülni majd arra a változásra, amit a jövőben a mesterséges intelligencia munkaerőpiacról szól. ezt kritizálta meg igazándiból ez a, ez a hat kutatás, illetve a kiinduló pontja, hogy fiktív valóságokról beszélünk, azt a kérdést tesszük föl, hogy hogyan fog hatni a mesterséges intelligencia A ahelyett, hogy azt a kérdést tennénk föl, hogy milyen jövőt szeretnénk, Mit kellene most tenni azért, hogy ezt a bizonyos jövőt el tudjuk érni, hiszen a társadalom is hat a technológiára, és közben ezek a technológia képek, amiket kialakítunk, vagy várakozások, ezek, ezek tulajdonképpen bizonyos a beszélgetéseket, diskurzusokat, cselekvéseket a háttérbe szorítanak, más dolgokat felnagyítanak, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy egyes cégek szeretnék a jövőt valamilyen irányba befolyásolni, és ahelyett, hogy azt találnánk közösen együtt, mint társadalom, hogy milyen egy felelősségteljes mesterséges intelligencia, milyen fajta dolgokat szeretnénk, vagy nem szeretnénk, ahelyett futunk az utána jövő kép után, ami még, még létre sem jött. Viszont, Tehát a, a stratégia hiszen... hiányzik, ugye? Jól gondolom. Nem a stratégia feltétlenül az is, de hogy az, hogy ne tehát, hogy ne eleve ilyen elrendelt jövőkről. Természetesen így írtam a stratégiát, hogy van egy kitűzött cél, amit látunk, van egy víziónk, és a hozzávezető utat kellene e, igazából kiépíteni. Így van, és sok esetben azok a cégek ezeket a stratégiákat eldöntik helyettünk. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a munka hány százalékát fogja a gépek elvenni, és mit, mit fog ez meg azt csinálni, akkor valójában ezek ilyen fiktív valóságok még nem jöttek létre, és De nem is kellene feltétlenül létrejönni. Különben tényleg van egy nyomás, tehát ahogy te most összefoglaltad röviden, most a héten beszélgetünk Viktorral egy csomót egyébként telefonon a fejleményekről, hogy például az egyik német kiadóvállalatnál, a Springernél már tömegesen elbocsátottak, például korrektorokat is kirúgtak, ami ettől, hát én nagyot néztem. Tehát, és lehetne sorolni a példákat, hogy mintha már megindult volna egy folyamat, amit vizionálnak sokan előre, csak nem biztos, hogy ez tényleg ez a jövő. Hát ez lesz, mert ez teljesítő jóslat. Tehát, hogy azt mondjuk, uh -huh. hogy a gépek elveszik a munkánkat, akkor a... És a mi lesz az első dolog, ami eszébe tudja a menedzsereknek, hogy hát én biztonságban vagyok-e vagy sem, az én munkámat elveszik-e sem, hogyan lehetne a szervezetet még hatékonyabbá tenni, és hogyan lehet embereket leépíteni, stb. Tehát elkezd, elkezdi önálló életet élni, és a jelenbeli cselekvéseinket elkezdi meghatározni tulajdonképpen, és akkor elindulunk egy bizonyos vágányon, amit nem biztos, hogy el kellene indulnunk a földtennénk azt a kérdést, hogy amúgy, hogyan kéne a könyvnyomtatásnak, vagy a könyvkiadásnak működnie, hogyan lenne. Ez jó, hatékony, hogyan szolgálna az emberiség érdeké, stb. Jól értem, hogy a hat kutatásnak azért más-más fókuszai vannak? Van. Egy dolog összeköt, összekötőket, hogy Vicsek Lilla, aki a kutatásokat vezető, ezek Otkás országos tudományos alap alapáltal finanszírozott kutatások. Két nagy projekt, egyik már lezárult, a másiképpen zajlik. Ez az egyik, tehát a Lillának a személye, illetve tehát ezek társadalomtudományi megközelítésből építkező dolgok, és rendszerint ilyen beszélgetős, mély technológiával készültek. Tehát akár újságírókkal beszélgettünk, marketing szövegírókkal, olyan egyetemi hallgatókkal, hallgatók, akik nem technológiai dolgokat tanulnak, fejlesztőkkel, tehát mesterséges intelligencia fejlesztőkkel Magyarországon, illetve volt egy workshopunk egy évvel ezelőtt, ahol pedig mesterséges intelligencia szakértők beszélgettek arról, hogy 2060-ban milyen fajta jövőt, milyen jövő víziót kellene elérnünk, és aztán ez egy backcasting nevű módszertan nem forecasting, és ebből a 2060-as jövőből kezdtünk el visszalépni, hogyha ez a vágyat jövő, mit kell csinálnunk 2045 be mit kell 2030-ba, és, és, és hol tartunk most. Ez egy nagyon érdekes elgondolás egyébként. Nekem lenne egy kérdésem, hogy amikor megkérdezitek ezeket a szakembereket ezekről a, a kérdésekről, akkor szerinte tisztában vannak azzal, hogy a technológia most mire képes, meg mire lesz majd képes? Mert ez valamennyire azért befolyásolja azt, hogy hogy miben gondolkodhatok egyáltalán, amikor föltesznek egy ilyen kérdést, hogy mit várunk mi mondjuk a mesterséges intelligenciától, vagy szerintünk hol van a szerepe. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mire képes, vagy mire lesz képes egy hét vagy két hét múlva, hogy tudok erre a kérdésre válaszolni. Igen, ez hát egy jó kérdés. hogy hát a médiának is óriási felelőssége van, milyen ok vannak gyakorlatilag a, a technológia környékén, és beszélgetünk erről. Érdekes, ugye a ChatGPT GPT, mint ilyen 2022. novemberében, azelőtt mit mondtak az emberek, vagy az interjúanyagok, és mit mondanak most. Például azt mondták, az egyetemi hallgatók, hogy egy bizonyos szakmák azok, azok nem lesznek veszélyben, mert hogy a, mert ezt soha nem fog tudni, vagy nagyon soká fog tudni a mesterséges intelligencia, például a kreatív szakmák ilyenek, mint például a szövegírás, vagy az újságírás. a bum, jön a ChatGPT, és akkor mindenki azt mondja, hogy hát ezt nem gondoltuk volna, de... Valami újdonság megjelentésbe jött, és ilyenfajta ilyen változások azért, azért jelen vannak, nem feltétlenül saját maguk. Tehát az is érdekes, hogy persze a várakozások része a médiából jön, egy része meg abból, hogy kipróbálják ezeket a technológiákat, ugye a újságírókkal beszélgetőm, és azt mondták, hogy kipróbálták, és már nem félnek, mert ez annyira nem jó. Tehát nem mm. kell tőled feltétlenül tartani. De ugyanakkor az is érdekes, hogy egy kettő, három-négy évben tudnak gondolkodni, de az, hogy tíz év múlva vagy 15 év múlva mi lesz, arra azt mondták, hogy azt nem meli senki sem megjósolni. De, de lehet, hogy nem jó próbálták ki. Tehát ilyenbe én is belefutottam. Oda megy az ember, ráadásul ugye most egy veszélyes helyzet van, mert itt, itt ez az elveheti a munkámat a gép. Tudod, akkor oda megy, oda belerúg egyet, az ott, nem tudom, mi egyet, és azután, na látjátok, nem tudja csinálni, amit én csinálok, ugye? Tehát egy kicsit ezt látom, hogy, hogy lehet, hogy nem, nem a jó kérdést tette föl neki, vagy eleve, eleve ugye már húz az ember felé, vagy saját maga felé, és eleve úgy kérdezt tőle, hogy megkérdeztem tőle, hogy aha, a hülyeséget nem még a Google is ennél jobbat tud, ilyen mondatokat Igen, szoktam De hallgál. az a baj egyébként, hogy ez egy illúzió. Nem az újságíró fogja eldönteni, ki lesz a munkája, hanem a, hanem a szerkesztő, és a hirdető. Meg a, annak a főnöke. Meg annak a főnöke, meg a tulajdonos, és aki viszont a szempontban... költségvetés fölött Igen, diszponál, és aztán, Igen. hogyha kevesebb költséget akar, akkor viszont csökkenti a szerkesztőséget. Szerintem az is baj, hogy rossz országba kérdeztétek. Tehát, hogy olyan helyen kéne megkérdezni, ahol jobban, jobban a profit jobban diktál ezen a piacon, és kapitalistább a viszonyrendszer, mint Magyarországon, mert Magyarországon nem az konkrétan, de ezzel együtt is érezhető Magyarországon, tehát mint újságíró mondanám, hogy ez abszolút tapasztalható érezhető, csak még valószínűleg nem, a tömeges rettegés még úgy nem, még nem igazgat a fortéos félelem, de jön, szólok. Hát szerintem ez is egy olyan témakor, amit folytatunk, ugye néhány héttel ezelőtt már volt egyen, hogy hogy nem beszél a munkánkat a mesterséges intelligencia. Ennek a műsornak a felvételét vissza lehet hallgatni a YouTube-on, meg a Spotify-on, és szeptemberben szeretnénk folytatni, úgyhogy Rob majd szeretném, hogy ebben a műsorban majd ugyanúgy kezdeményező lennél, és akkor most menjünk tovább. A digitális világ érdekes. Most Az internet nem csak a szórakozás és a munkaterülete, hanem a munkakeresésben is nagyon jó eszköz lehet. Évtizedek óta vannak különböző ügynökségek a neten, akik vagy munkát ajánlanak, vagy munkatársakat keresnek. Pál Bernadett azonban egy egészen szokatlan ügynökségre bukkant Japánban. De még gondolom nem személyesen, hanem a neten, találtad? Hát személyesen nem is tudnék rábukkanni igazából erre az ügynökségre, mert ez virtuális ügynökség, virtuális embereknek az ügynöksége. És én hát egy teljesen átlagos reggelen ártalmatlanul ö, böngészgettem a Twittert, amikor szembe jött velem egy olyan karakter, amiről mellett közben kiderült, hogy ő egyébként nem létezik, hanem ő virtuális. Most csak azon nevettek, hogy meg elképzeltem, hogy ártalmasan keresed a... <gül> azt mondtad, hogy ártalmatlanul. Igen. <gül> Ártatlanul. Igen, átlagosan, nem tudom. Tehát, igen. hogy nem, nem számítottam rá, hogy, a, hogy a, nekem a, az én twitteremnek a javarészét egyébként japán madár fotók teszik ki, és nem számítottam rá, hogy egyszer csak menet közben be fogod ugrani egy szintén japán, de egy virtuális ember. Már azt hittem, hogy valami a madarat elkapni akaró ragadozó. Polimadár. palimadár. Egy <gül> japán polimadár vadász. Na és az elmúlt másfél napomat igazából végül ezzel töltöttem, nem teljesen, de időről, időről visszatértem, mert nagyon kíváncsi lettem erre, és kiderült, hogy igazából én voltam rettenetesen lemaradva, mert ez egy 2018 1920 20 as történet, hogy az Instagramon, a TikTokon, a Youtube-on számomra teljesen megdöbbentő szinteken jelentek meg virtuális emberek. Létezik már a virtualhumans.org című honlap, ami összegyűjti ezeket. Top 100 lista, lista van, a, a top 10 uh, legbefolyásos virtuális influencer, és ugye említettük már itt a, a virtuális fértémenál is hakunemitsu ő az egyetlen, aki lenyomja követettségben ennek az ügynökségnek az A, ez a neve az ügynökségnek. Még egyszer? A a-duplavé-duplavé. Bocsát, ez olyan, mint a gyaloggalokban, hogy ez a vár, amelynek neve... <gül> Olyasmi <a> egyébként, <gül> <kérdényi> igen. Tehát a, az ügynékség, amelynek a neve a... Mert hogy ezt, azzal, azzal indokolják, hogy ezt az érzést szeretnék az emberekből mindig felébreszteni, a hogy a... Igen, hogy egyrészt ugye megvan benne ez az angol a szó, mint amikor el vagy varázsolódva valamitől, meg hogy ugye a cuki. Tehát, hogy mind a kettőt szeret. Biztos, hozni. hogy normálisak egyébként? És az durva... ez no. Már... No. Bocs! Oké. Okay. No. No. ugyanez volt az első kérdésem, Berni, ez, hogy olyan, normálisak. Olyan, De mint az aha élmény. Az a durva, hogy itt um, nagyon sok részlet nincsen a honlapjukon, bármennyire is igyekeztem kideríteni, hogy ténylegesen itt mi történik. Annyi van fönn, hogy ők tíz éve tanulmányozzák az emberes, emberi testet, az emberi uh, arckifejezéseket, és minden És eljutottak, eljutottak odáig, hogy Oh. De, de én tényleg egyébként javaslom, aki, aki majd erre kíváncsi, hogy, hogy látogasson fel a honlapjukra. Több különböző ilyen virtuális emberük is van, és hát én nem tudom egyébként megmondani. Tehát nagyon sok olyan képüket néztem, amiről nem mondtam volna meg, hogy az nem egy igazi ember. Tehát annyira a hétköznapi szituációkban, most ami nagyon megragadta a fejemben például, tehát kapcsolatok is vannak az egyes virtuális embereik között, és akkor mondjuk például Imma, ő az egyik, neki van egy öccse, és az öccse jár idézőjelben, vagy hát nem tudom, hogy kell -e ide még idézőjel, ugye jár a másik virtuális modelljükkel. Hajraj. És akkor az egyik modell rosszul vágta le a haját. És akkor erről készült egy, egy nagyon Valósághű Instagram poszt. És egyébként nagyon érdekes olvasgatni a kommenteket alatta, hogy a fele komment az az, hogy, ja, így is nagyon szép vagy, a másik fele meg az, hogy Gyerekek, ez nem olyan, mint a CGI lenne. <gül> és, és ugye persze, mindenki. És az? az. És az. És ott van mindenkinek az Instagram hogy, hello, én egy virtuális ember vagyok. És hát most, amitől valószínűleg feljött egyébként a twitteremen, az az, hogy ez az a.ink cég. Ezt bejelentettek kettő nappal ezelőtt, hogy elindítanak egy virtuális stream platformot is. Tehát ez az Anome néven, mint Another Member, azt hiszem talán, vagy Another, nem is tudom, minnek a ha jön, nem is az a lényeg, és Man. lehet, de hogy Twitchen, Youtube-on és különböző ilyen platformokon, ahol streamelni lehet, megjelent, egy szintén virtuális alak. Viszont ő, ki, tehát kívülről nem néz ki embernek egyáltalán, tehát róla egyértelműen megmondott, hogy ő egy, egy animált figura. Viszont én azt nem tudom megmondani róla, és sajnos nem írták sehol, hogy a hang, ami jön belőle, azt előre fölveszik, vagy azt ténylegesen egy mesterséges intelligencia generálta. Mert, hogyha annak a figurának a mozgását, a hangrejtéseit, a mimikáját, a tényleg a mesterséges intelligencia csinálta, az nagyon durva. Tehát csak egyetlen egyet had emeljek ki: egy hosszabb kommentet olvas föl egy ilyen streamelés közben, és a hosszú komment felolvasása közben egy így fölnéz. Egy Annyira emberi jelenet, hogy tényleg egy kicsit ilyen hátborzongató. A múltkor már beszámoltál nekünk arról, hogy Japánban még a képviselői választásokon is elindult mesterséges intelligencia. jól sikerült. Lehet, aki. hogy már az is egy virtuális ember az ügynökségtől? Úgy tudom, hogy ő nem. Tehát én úgy tudom, hogy ő tényleg mesterség és intelligencia volt. Ugye ők, akikről viszont én most mesélem, ők, mesélek, ők mesterséges emberek, ők nem mesterséges intelligenciák. Tehát, hogy mel, mögöttük egy egész csapat ember áll, fotósok, különböző szakemberek, akik megalkotják az ő platformjukat. Hát hát nem láttuk, hogy menedzser van, meg... Í í így van, meg a zeneszerző, meg minden. És ezek a virtuális influencerek egyébként egy... Tehát olvastam is róla egy tanulmányt, hogy jobban teljesítenek a reklámok terén, mint a valódi influencerek, mert jobban érdeklik a fiatalokat, mert izgalmasabb és olyan nagy márkák dolgoznak velük együtt, mint a Mercedes, mint a Nike, mint a Apple. Jó, de Elképesztő. azt mutatod, hogy egy egész, valós emberekből álló egész stáb van mögöttük. Igen. Hát a, az influencerek lényege ugye az, hogy nincs rohatul, nincs mögöttük semmilyen stáb, hanem ott ülnek egyedül a szobájukban, és tolják. Tehát, de egyébként itt megvan a válasz a, a, azoknak, akik paranoid módon vagy, vagy megalapozott módon, de félnek, hogy a mesterség és mert elveszi tőlük a mm. állásukat meg, hogy mi lesz velünk. Hát tessék, állásokat generálnak a mesterség. Egy lesz tíz, aki az influenza, A fodrászt kirúgták szerintem. <laughs> Megeshet. De, de akkor lesz egy újabb fodrász, érted? Ez is egy munkahelyteremtés. Fölmerült egyébként így csak egy lezáró gondolatként egy távolba mutató mondat az egyik ilyen cégnek a honlapja, mert több is van, hogy most, oh. most, most még egy teljes csapat áll mögöttük, és ők csak virtuális emberek, de előbb-utóbb bejutunk majd oda, amikor egy mesterség és intelligencia is lesz bennük, és akkor teljesen önműködő platformok lesznek. Tücsi? Nekem erről két dolog jutott az eszembe. A nyarat, ezt a 85-es születet, amíg nem lesznek kérdőadások, kihasználom arra, hogy megalakítok két új céget. Két, ügynökség, két ügynökségben gondolkozom. Az egyik az a virtuális személyeknek lesz házasság közvetítő ahol összehozom az első hírben emlegetett hölgyeket ezért a virtuális influenszerekkel. A másik cégem pedig szintén egy ügynökség lesz, amelyik az olyan óriásokat fogja összegyűjteni, akik azt mondják, hogy mi. Na, következzen egy botrány. Az idei év nem túl fényesen alakul a Redditnél, a világ egyik legrégebben működő közösségi oldalánál. Februárban adathalász támadásnak dőlt be a cég egyik alkalmazottja. 80 gigabájtnyi letöltött adattal zsarolják a céget. A közösségi oldal még áprilisban jelentette be, hogy június 19-től új irányelveket vezet be. A reakció lázadás, tüntetés, szabreditek privátraállítása vagy törlése. Mi történik a Redditnél, Justin Viktor? Hát soha, soha az életben nem találnátok ki, de én, én egy olyan összeesküvés elméletre bukkantam, hogy az még az Arthurral való vitámat is lezárja. Nos, szerintem. Nos, De csinál. aztán vagy lehet, hogy Arthur ellent mond ennek. Nem. <gül> És tessék. De, tehát gyakorlatilag egy szóval szeretnék válaszolni. Mi az oka annak, ami a Redditnél történik? ChatGPT tehát a reddit a ChatGPT teszi tönkre. És ez a történet nem ma kezdődött. Hát induljunk volna mi a Reddit, ugye? Ez egy ilyen véleményközösség, van, aki a no School fórumnak hívja, én azt gondolom, inkább egy tartalomaggregátor, meg tartalomértékelő rendszer, ilyen threadekkel, inkább, mint fórum jellegű, és hát ugye arra, arra, elkezdtem nyomozgatni ebben a történetben, és arra bukkantam rá, hogy 2014-ben történt az első komolyabb feltőkésítése a Reddit-nek, egy Peter Thiel, vagy a Paypal, egy Snoop Dogg nevű általami ismeretlen valaki, illetve, a illetve, igen, igen, ő egy amerikai rapper, illetve, illetve részt vett még benne a 30 Seconds to az énekes Jared Leto. Tehát ők összeraktak egy nagyobb összeget, ez 50 millió dollár volt, és ezt beletették a cégbe. Igen ám, de ki szervezte ezt a, a fundraisinget. Megnéztem, és az derült ki, hogy egy bizonyos, fura nevű Samuel Harris Altman, mm. Nem valahonnan, valahonnan úgy ismerős volt, de hát mondom, megnézem, hogy ez mi. Mesterséges intelligencia. Hát a Samuel, ugye a Samuel jelentése Isten neve. Leinduljunk innen. A Harris az otthon ura, az angol száz terminológiában, etimológiában, és az Artman pedig egy öreg ember, ugye? Egy ilyen öreg férfi. Na mindegy, menjünk is, lépjük is tovább. Szóval ő szervezte 2014-ben az 50 millió dolláris, dolláros fundraising-et, és ugye... Tehát alapgyűjtést. Igen, gyakorlatilag gyűjtés. feltőkésítést, ahogy mondtam. Tökéleten És itt az történik, hogy, hogy a... A Reddit miről szól reddit Rendkívül nagy mennyiség, ugye zoli ránézek, akkor válaszolom, hogy rendkívül nagy mennyiségű jó struktúrált szöveg, amiről te annyit meséltél már a mi hallgatóinknak, amire szükség van ahhoz, hogy... A mesterséges intelligencia ok minél okosabb legyen. Hogy felokosítsuk, legyen. ugye? És megint hol tartunk? 2014-ben, tehát a történet... Nézek, Csinált magának egy kis jó kis szövegadatbázist. Nézek Artúra, 2014-ben elkezdtek összehozni, összerakni egy olyan reddit ami gyakorlatilag, illetve elkezdték segíteni ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag mára, eledellel szolgál a chatgpt nek Hát én már csak, én már csak összeraktam. A, a chatgpt nek vagy valamilyen másik ilyen, ilyen generatív? Gyakorlatilag Viktor, az, az Viktor, Igen, igen, pont ezt akartam mondani. A, bár, hát, hogy, a, bár a bár Igen, is. igen, tehát hogyha most Viktor szemregével nézzük a dolgot, akkor ez a ChatGPT miatt volt az egész, de azt meg tudjuk, hogy már nagyon régóta, amióta a mesterséges intelligenciát a szűkítettet is, tehát nem csak amiről most beszélgetünk, etetik információval szüksége van adatra. És az látszik, hogy adatból egy idő után kevés lesz. Ez, ez már akkor látszódott. Az egy másik kérdés, és itt, itt egyébként lehet ebbe, a, ebbe az elméletbe kicsit mélyebbre menni, hogy az, hogy ilyen jellegű adatokra van-e szükségünk, az azért 2014 környékén még nem volt annyira világos. Tehát hogy a Google 17-ben talált rá erre a transformer model tehát ezek a nyelvi modellek is akkor kezdtek egy kicsit jobban menni. Azelőtt az volt az általános elképzelés, hogy ilyen jellegű adatra nem nem annyira fontos, de azt is el tudom képzelni, hogy a nem annyira fontos is számít, tehát lehet, hogy az az egy százalék vagy kettő, amit akkor még, használ, még használták ezt az adott folyamokban, az elé, arra kell lett. Na éppen, na éppen itt válik izgalmas. És várjál Viktor, Már... azt csak a hallgató kedvéért, hogy itt most az a botrány, hogy a Reddit vezetősége és a Reddit felhasználói között van egy tehát komoly a... érdekülönbség? A Reddit gyakorlatilag fizetősé tette az apikat, ugye ezek az applikáció meghívását, de gyakorlatilag a Reddit valaki távolról automatizáltan használni akarja, ezt a szövegbázist mondjuk el akarja érni. Egyébként körülbelül a négyszerese a, a szöveg annak, ami a Wikipédián megtalálható, tehát hogy képzeljük ezt el, ez rettenetes mennyiségű szöveg, 250 gigabályt eh, szöveg, jó struktúrált szöveg, és ezt eh, ha valaki el akarja érni, innentől kezdve egy, eh, egy olyan piaci árat kell fizetni, ami messze nem a legolcsóbb, ugye a, például a kép manipulátor alkalmazásoknál találunk ilyet ilyen 200 dollár környékén, de például Elon Musk, akiről tudjuk, hogy azért megnyomta a gombot a Twitternél rendesen, tehát ő ilyen 42 ezer dollárt kér, 50 millió tranzakciónként. És ez miért tetszik a felhasználó. A Reddit pedig 12 ezeret, az is elég sok. Tehát mondok egy olyan iOS alkalmazást, az Apollo-t, amivel példáulznak, aki éves szinten ezzel most belecsúszott egy 20 millió dolláros éves költségbe a nullától, a nulláról. Szóval a felhasználóknak ez miért nem tetszik? Hát azért nem tetszik, mert hogy aki Redditre alapoz bármiféle, mondjuk például vakoknak és gyengélátóknak lehetővé teszi a Redditnek a használatát. Ezek az emberek eddig a, úgymond hobbitavékenységként tűzték ezt, és mostantól kezdve gyakorlatilag ott ketyeg egy ilyen néhány százezer kötőjel néhány millió dolláros éves számla. Uh -huh. Tehát magyarul a vakok és látok majd ezek után nem fognak hozzáférni. Tehát a Redditnek a közössége azzal lázadt, hogy kizárja, tehát a bocsánat, nyilvánosról privátra állítja a különböző szubredditeket, és ezáltal hozzáférhetetlené teszi a szájtot. Magának a Redditnek a jelen pillanatban lévő piaci értékelése az 10, ezer, bocsánat, 10 milliárd amerikai dollár körül van, ez nagyon könnyen visszaeshet ha eltűnnek az emberek. Tehát ez, ez ebbe a Szerintem az a kulcs, hogy ezt, ezeket a tartalmakat, ezeket az emberek hozzák létre és most meg kizárják az embereket abból, hogy ezt tudják használni. Legalábbis valami fajta módon, és ez nem fair. Tehát amikor mész egy ingyenes valamibe, és ott od oda és attól lesz értéke, mert ugye hálózati értéke van, hogy te létrehoz tartalmat, ugye négyszeres Wikipédia, és aztán közzé az egész platform tulajdonos, hogy jaj, most már másképp gondolom, köszi szépen a halakat, és viszlát. Van tippetek a feloldásra? Mi lesz a konfliktus vége, én, én, annyit, én annyit szeretnék még Artúrnak feldobni, hogy ugye mondtam már hogy a Samuel Harris Artmannak az etimológiája mi, tehát ugye Isten neve és az öregember, de ha ezt összeolvassuk, akkor ez a sámán. Tehát Aj, hogy most elkeresztelni ezt a Conteút sámánra. És mit vársz tőlem Viktor, Szerintem szerint én kállás, kénytelen, kállás. kénytelen vagyok ezzel ott hagyni téged, ahol ezt kimondtad. Robesz neked valamit? Mi lesz -e ezeknek a folyamatoknak a vége? Mert nem csak rövid Kell Ki kell egyezniük, tehát hogy a felhasználók nélkül ez a platform ez halott. Rövid távon nem, de közép és hosszú távon egyértelműen. Tehát itt kell szerintem engedményeket, kompromisszumos megoldást kell találni. A digitális világról érthetően, Ez a Postmodem. Na és akkor még itt van mindezek tetejében a mesterséges intelligencia lázadása is. Komás Tücsi Mihályról tudjuk, hogy sci író, már pedig ebben a műfajban nagyon-nagyon sok évtizede rengeteg történet szól a lázadó robotokról, a fellázadó mesterséges intelligenciáról. Az utóbbi tíz évben mindkét technológia óriási fejlődése ment keresztül, és ez felerősítette a félelmeket. Talán nem is alaptalanul, amit a most következő eset bizonyít. Igen, nem tudom, emlékeztek-e, 2005-ben volt egy Lopakodó című, elég gyengécske film, amelyik arról szólt, hogy három klasszikus amerikai vadászpilóta részt vesz egy olyan projektben, amelyikben a jövő vadászgépe szerepel, amelyiket már mesterséges intelligencia irányít, és hát ezzel voltak mindenféle konfliktusok, többek között az, hogy egyértelmű parancsot kapott ő a bázistól, hogy busztítson el egy bizonyos országnak a rakéta bázisát, de közben a őt kísérő többi pilóta, mivel ott polgári célpontok is voltak, ezért közötte, hogy a parajsztornó, viszont ez a lopakodó mesterséges intelligencia repülőgép föllázat, és mégis végrehajtotta a támadást. Mondom, ez a film 2005-ös, és hát most nyilván nagyon sokat fejlődött a robottechnológia nagyon sokat fejlődött a mesterséges intelligencia, és bizony arról hallani, hogy az amerikai légierő az F-16-osokban már különböző mesterséges intelligenciájuk kiegészítőket telepít, Nemrégiben volt egy konferencia Londonban, amelyik az amerikai hadseregnek a jövő, illetve magának a katodasságnak, illetve a csatáknak a jövőjével foglalkozott, és avval, avval foglalkozott, hogy milyen hatása lehet ennek a mesterséges ideációknak. Elvégeztek egy szimulációs kísérletet, ahol azt a parancsot adták a robotnak, hogy pusztítson el egy célt. és Játékelméleti alapú a, a maga a program, ezért az elvégzett feladatokért jutalompontot kap. Szépen ment a küldetés, és akkor a végén az irányító mondta, hogy oké, okay, akkor a küldetés tornírozva. Viszont a mesterséges idegáció úgy döntött, hogy az irányító akadályozza az ő munkáját, ezért visszafordult és megsemmisítette az irányítót, hogy végre tudja hajtani a küldetését. Ezen úgy kicsit elgondolkodtak a rendszer kifejlesztői, ezért kitalálták azt, hogy járjon azért negatív pont, pontlevonás, hogyha a, hogyha a kezelőjét megtámadja, vagy megsemmisíti. Újra kipróbálták a küldetést, újra ment, megtalálta, a kezelő szót, hogy akkor vége, akkor le van állítva, és erre a mesterséges intelligencia visszafordult, és szétlőtte azt a rádióállomást, amelyik a kettőjük közötti összeköttetést biztosította. Mm -hmm. Tehát két különböző módon, Fellázzat maga a mesterséges intelligencia csak azért, hogy végrehajtsa azt a feladatot, aminek ő saját maga nagyobb prioritást adott. Jó, most azért ő... te is újságírói szempontból nagyon ügyesen meséled a történetet, de azért mi áruljuk el a hallgatóknak, hogy nem halt meg ténylegesen az a katona. Nem, mivel ez csak egy szimuláció volt, tehát teljesen csak elméleti körülmények között zajlott a dolog. Sőt, akkora hír lett ebből az eseményből, hiszen tudjuk, hogy mennyire érzékenyek vagyunk erre, hogy mesterségesének a láz lázadása, többi, hogy a kénytelen volt a légi erő kiadni egy olyan közleményt, hogy hát ők nem is végeztek el egy ilyen tanulmányt. Nem volt náluk ilyen kísérlet, ami azért többekben felkeltette, hogy hát ez nem biztos, hogy így van. De azért érdemes elgondolkodni, hogy tényleg milyen apróságokon múlhat az, hogy mennyire lehet megvízható egy mesterséges intelligencia. Csak egy ilyen apróságon, hogy ő úgy dönti, hogy mindenáron végrehajtja a feladatát. A digitális világ érdekes. Postmodem. És nem csak mesterséges intelligenciával, hanem az emi által előállított emberi beszéddel is már jó régóta foglalkozunk. De most, ha jól értelek, Artur, akkor ez a voicebox technológia egy új szintre emeli az emberi beszéd generálását. De milyen szempontból? A metának a terméke ez, ugye a Facebooknak, a Facebooknak most mutatták be nem olyan régen, és tulajdonképpen az az érdekes benne, hogy azokat a hangklónozási technikákat, amikről eddig beszélgettünk, azokat tulajdonképpen így egyesíti. Tehát én emlékszem, hogy meg tud jó, hezitálni pár... is például. <gül> így van, így van, meg így. Nem, nem, például hezitálni is tud, meg nemféle egyebeket. De ami érdekes, hogy már nagyon sok évvel ezelőtt is voltak olyan egyetemi kutatások, amik például egy hangbeszéd, tehát egy beszédből mondjuk kivettek egy darabot, és megmásították azt. Mondjuk, hogy valaki beszél, és ugyanazt hallottad, ugyanazt a beszédet, de a, a, egy, egy adatot mondjuk kicseréltek benne, vagy egy hibát javítottak benne. Akkor például. És nem hallatszott. Tehát tökéletesen jó. Az is nem mutogatunk példákat, mert nem lenne mit mutogatni. Tehát csak azt hallanánk, hogy egyszer így van, egyszer meg úgy van. Tehát, hogy semmi, semmit nem lehet hallani közben. Tehát nincs kattogás, meg fütyülés, meg áh, itt, itt retusálták. Tehát, ilyen nem létezik, ahogy a fotókon is egyre nehezebben tudjuk már megmondani, hogy módosítottak-e. A, a másik pedig, hogy nem csak hogy cserélni lehet, hanem például szűrni is. Tehát a szűrést azt már láttuk, hogy, hogy nagyon jól működik. Ugye már évek óta vannak mesterséges intelligencia szűrők. Én is használok időnként ilyet, amikor még egy telekonferenciában, mint ütvefúróval újítják fel a lakást mellettem. Erről volt műsor is. Igen, igen, igen és, közben nem, és közben meg nem lehet hallani, ahogy. Na, keressék én, meg a youtube Saját hangodat se hallod, és ez kiszűri. Igen, igen. Mondjuk ez problémás azért, mert az ember szeretne üvölteni közben, mert nem hallja saját magát. De mindegy. Na, ami a lényeg, hogy ebben a Voicebox termékben, ebben úgy tűnik, hogy minden ilyet beleraktak, tehát a kutyaugatást ki tudja szedni egy beszédből, méghozzá nem is úgy, hogy kiszűri az emberi hangot, hanem most figyeljetek, azt a részt, azt észreveszi, Abból a részből le tudja szűrni valóban az emberi hangot, meg minden más, ami zavaró, és azt a részt, ahol egyszerre hallatszott az ember, és mondjuk a kutya, azt a mesterséges intelligencia visszaszimulálja, tehát oda klónozza az embernek a hangját, tehát egy ideig, amikor a kutya ugatott, nem a saját hangomat fogja hallani a valaki, aki És valós időben teszi? Ezt nem tudom. Még szerintem egyelőre úgy tűnik, hogy az a mondás, hogy körülbelül 20-szor gyorsabban, mint a jelenlegi rendszerek, és amiket például én használtam az levől amit hallgatók is meghallgatunk mert demonstráltuk itt a műsorban is, az majdnem valós időben generált. Tehát én azt mondom, hogy szerintem ez majdnem valós idő, vagy lehet, hogy valós idő lesz majd. Tökéletes, tehát ha, ha csak hogy értsük a folyamatot, hallgatja a mesterséges intelligencia az emberi szöveget, meg mindenféle zajt, ami a háttérben van, az emberi szövegre koncentrál, arra fókuszál, ugye a nyelvi modellek alapján ez tökéletesen, ez már nem kell megugrani, ezt az akadályt, megugratuk, és utána, mikor tudja, hogy valami olyan szólalatt, aminek nem kellene, akkor generálja az emberi szöveget, és kész. Így van, illetve ki tudja javítani. Tehát, hogyha valami, javítja, igen. valami mást akartunk mondani, igen. például egy már felvett szövegben azt ki tudja javítani, illetve. Amiről tudja, hogy javítandó. Amiről tudja, vagy megmondjuk neki, ezen kívül különböző nyelveken meg tud szólalni. A mi tónusunkban, a mi hanghordozásunkban de az adott nyelven. E, ugye, és ugyanígy természetesen mindenféle szerkesztési dolgot is végre lehet hajtani vele. Vagyis akkor az unokázós csalásoknak a csodálatos reneszánsza következik. Hát pont ez a baj. és Nagyon jó rávilágítatta a lényegre. A, a meta azért nem adja ki még ezt a technológiát, ami ráadásul két másodperc hangmintából már tudja klónozni a hangot. Tehát Kettő két másodperc, két másodperc azt a... kell hozzá, semmi más. Azért nem adja ki, mert pont ettől félnek. És azt mondták, hogy egy olyan technológiát szeretnének bevezetni, amivel valahogy szűrhető lesz az, hogy ezt vagy azt mesterséges intelligenciával állították elő, viszont az, hogy ez hogyan fogja az unokázós csalást megoldani, arra nem, nem nagyon látom a megoldást, mert egyszerűen telefonban senki nem fog mesterséges intelligencia, elemző, mesterséges intelligencia valamit csinálni. Tehát itt itt látszik, hogy, hogy az a probléma, amiről régóta beszélünk, hogy a hitelességet milyen mélyen ássa alá a mesterséges intelligencia, ez jól látszik most, úgyhogy egyelőre nem hozzáférhető a technológia még. De van valami szándék, ugye, hogy valami ilyen hangkiszűrő, vagy beazonosító szisztémát csináljanak? Ha próbálkoznak ezzel, valamilyen hangmintaszerűséget próbálnak rá, vagy úgy tűnik, hogy valami ilyesmit próbálnak rátenni, de hogy ez működik-e, majd kiderül. Hát ezt követni fogjuk, és szerintem, hogyha lesz majd megmutatható hang, akkor meg is mutatjuk, Viktor. Szerintem kell egy ilyen menekülő szó, <gül> hogy ezt a barack. Igen, például, és akkor ha ezt mondja az unok, az ő. Eddig tartott a mai Postmodem, köszönöm a részvétel dr. Pál Bernadettnek, dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Komas Tücsi Mihálynak, dr. Pinté Robertnek és a hangmester kollégánknak, Vasi Líviának a Pozsonyi stúdióban. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva, viszont a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy Járpádot hallották. Postmodern.